Tyton, <coughs> eee, ne nađuše tijelo Gospoda Isusa. I dok se one čuđa u tome, gled dva čovjeka stadoše pred njih u blisterim halinama. A kada se one uprašiše Pogledajte se kako vam kaza, dok biješe još u gaviveji, govoreći kako sin čovječi treba da bude predan u luke ljudi grešnika i da bude razapetan. Vaskrsen! Vrači i sestre, čuli smo ovaj odlomak iz Svetog evanđelja. To su vrlo važni odlomci, takozvana Vaskrsna evanđelja, koja se danas na žavost i rijetko čitaju, Aj kad se čitaju, to je ostavljeno vrlo malom krugu ljudi. A u pitanju su tako značajne sveta evanđelja, tako značajni događaji koji se u njima opisuju, da bez uvida u te istine, bez slušanja tih svetih, vaskrsnih priča, mi nemamo našta da oslonimo našu nadu, Naša radost uvijek i neizbježno mora biti prazna, šuplja, nestalna, neistinita, nemoćna. Naši životi, braćo i sestre, nasvanjaju se na potpuno krhke stvari, krhke nade, krhke misli. I danas, kad je najveći broj ljudi upravo osvonjeni, Na tim staklenim nogama vidimo i velike i masovne tragedije, velike tuge i velika razočarenja. Nema nigdje istinske radosti, nema nigdje istinskog veselja, istinske nade, istinskog života, sem na jednom mjestu. A to mjesto, braće i sestre, jeste upravo taj grob oko koga smo se večeras sakupili, oko koga se sakupiše i žene mironosice u one dane, u koji sveti apostol Petar uđe da vidi, je li to što žene zbore? Jer čuvi se da u svetom evanđelju, u ovom vaskrsnom evanđelju, koje se uvijek čita na ovoj službi, na jutrenju Vaskršnjem, jer svaka nedelja je praznik Vaskrsenja Gospodnjeg i uvijek su ta Vaskrsna evanđelja usmjerena upravo na te događaje oko groba Gospodnjeg. Svako od tih evanđelja govori o tim događajima. I mi smo se broći i sestri večeras sabrali zajedno sa svetim apostolima i sa svetim ženama mironosicama oko groba gospodnjeg. Sabrali smo se da još jednom potvrdimo da je kamen odvaljen, da još jednom potvrdimo da u grobu nema gospoda i da još jednom čujemo od angela riječi i uputstva da gospoda našeg ne tražimo među mrtvima. Čuli smo, kako kaže ženama i mironosicama, što tražite živoga među mrtvima. Tako i nama Sveti Angeli govore da ne tražimo gospoda među mrtvima. Da ne tražimo Boga među mrtvima ovoga svijeta. Da ga tražimo tomu gdje On jeste i gdje jeste kao Vaskrsa obraća i sestra, što je za nas mnogo važno a u crkvi našoj svetoj pravoslavnoj mi, gospode, i tražimo i uvijek nalazimo kao vaskrskog Boga, kao vaskrskog Boga čovjeka. Zašto je tako važna naša sveta crkva, zašto je tako važan nedjeljni dan? Čak i oni koji nisu upućeni u tajnu vaskrsenja osjećaju da je nedelja poseban dan. Pa evo, i oni koji nemaju skoro nikakve veze sa crkvom, koji se vaskrsenje, da kažemo, sa njihove strane uopšte ne tiče, i uopšte nemaju nikakav odnos pomo Gospodu Isusu Hristu, opet je nedelja nekako poseban dan. Ako ništa drugo ne radi se, ima neka sila u tom danu. Mada tu silu, braćo i sese, koja taj dan čini posebnim, primaju samo oni istinski hrišćani, kako ih naziva Sveti Otac Tihon Zadonski, koji znaju u čemu je tajna i zašto se ne delja razlikuje od ostalih dana. A razlikuje se, braćo i sese, upravo po tome, što je ljudska priroda, pala ljudska priroda, upravo tog dana projavila novu silu. Novu silu kroz Vaskrsenje Boga čovjeka, Jezusa Hrista. Do tada sve razarajuća smrt. Po prvi put braćuje se u ljudskoj prirodi i odnosno kroz ljudsku prirodu doživljava poraz. Do tada nije imala problema ni sa jednim čovjekom. Sve je kosila, sve je umrtljivao. I tog dana Upravo u ovim čudesnim trenucima prvi put se pojavljuje nova svjetlost, nova sile ovog puta što je za nas vrlo važno kroz ljudsku prirodu, dakle kroz čovjek. Čovjek ustaje iz groba. Kad kažemo Hristos voskrese, mislimo ustade, Hristos ustade. A zašto je to nama tako važno? Zato što je Hristos, braćo i sestre, Bog u tijelu. I zato što je ljudsko tijelo, ljudska priroda, kroz sjedinjenje sa besmrtnim Bogom, postala jača od smrti. I zašto je to nama važno? Ako je Hristos vaskrsao, kako to vezima se sa nama? Ima, braćo i sestre. Jer Hristos je vaskrsao iz mrtvih, da bi i nama obezbijedio Vaskrsenje. Da bi nama dao tu usilu da možemo да da ustajemo iz mrtvih, da ustajemo iz grobova. А ta sila nam se upravo daje kroz našu svetu crvu. Zbog toga i sveto krštenje, zbog toga i miropomazanje, zbog toga i molitve, zbog toga i postoji, zbog toga i sveto i čudesno pričašće tijelom i krvom. Sve je to, braćani sese, zbog toga i od tog trenutka postalo moguće. Zato je sve ta nedelja tako važan dan, zato je sve to vaskrsenje Hristovo temelj naše nade i najznačajniji, najvažniji, najsveti i svjetlji praznik naše svete crkve i svih pravoslavnih hrišćana. A crkva sveta i pravoslavna Da bi tu, da kažemo, kondiciju, prazničnu kondiciju, održavala u narodu. Postavila je, kroz svoja sveta bogoslužanja, da se svake nedelje praznuje Vaskrs, pa je nazivamo malim Vaskrsom. Ali, braćo i sestre, to nas sve poziva i to bi trebali uz Božiju pomoć da radim, odnosno da obnavljam. Jer nema nama nade, nema nama izglaze, niđe, sem kroz crkvu. Šta bi trebali da radimo? Trebali bi od subote da napravimo praznik, braće sest. Od subote i nedelje da napravimo praznik. Jer imamo mogućnost, imamo sve što nam je potrebno za taj slavski kolač, za tu slavsku toktu. Imamo sve neophodne elemente da napravimo veliku prazničnu tortu, vaskršnju tortu. Imamo blagodat, imamo vaskršnjog Hrista, imamo sve u našoj svetoj crkvi, imamo braća i sese samoga Boga. I taj praznik klunišemo čime? S jutrašnjom svetom liturgijom. Ali bilo bi bolje, mnogo bolje, bilo bi Boželju, jer od crkva nudi kroz svete bogoslužbene tekstove, da ka svetoj vaskrašnoj službi svetoj liturgiji, a svaka sveta liturgija je vaskrašna služba, krenemo braće i sese još iz subote, pa onda večernjim bogosluženjem da se pripremamo za nedelju svetu liturgiju da bi smo silu vaskrsenja što dublje doživjeli. A kažu sveti oci da onaj ko doživi silu vaskrsenja, koga ona pomjeri u dubini bića, vrlo teško se pomjera za udare i tala se e, ovoga smrtnoga svijeta, koje jednom srcem osjeti, povjeruje i osjeti da je Gospod zaista ustao iz mrtvih, i da kao taka, i čovjeku daje tu mogućnost njega svjetska sturenja ka kažemo svjetska, mislimo na ovo ugodilo koje vlada u svijetu teško može da pomjeri da zaljulja da, ali da pomjeri i sluši vrlo teško zato je ispravan odnos prema Svetom Vaskrsenju Hristovom rešenje braća i sese svih naših životnih problema i dilema zato I sve ta vaskršnja u sebi nude velike mogućnosti i podižu nas postepeno na taj nivo, kako ga sveti oci nazivaju, krsto-vaskršni nivo crkve Božije. A na tom nivou, braćo i sese, ništa od onoga što je zarazno, što je smrtno, što je od ovoga svijeta ne može da doprve. A zašto? Zato što ta radost i taj nivo ima snažan, vrlo snažan filtr, nepropusljiv filter, a taj filter koji ne dozvoljava da bilo šta prođe u tu čistu radost, u prostoru čistej radosti, jeste smrt, vraćuje i sestre. Grob i smrt. Koliko god bili silni gonitelji, Hrišćani, koliko god bili silni i zli u namjerama da sruše pravoslavnu vjeru, te kažemo pravoslavnu vjeru, mislimo i na pravoslavnu radost i nadu i ljubav, ne mogu biti silniji od onog vjernog čuvara, braće i sese, pravoslavnih hrišćana. A vjerni čuvar, do tada veliki neprijete, a od Vaskrsenje Hristov, vjerni čuvar, pravoslovnih hrišćana, odnosno njihove radosti, nade i vjere, postava je smrt. I niko više, braća i sestve, ne može da priđe, jer smrt ne dozvoljava. Samo vas krstvi i gospod, samo ono što je ustao iz groba, može da prođe. Samo ono što ima pečat, Hristov, što ima blagoslo Boži, što ima blagodat, odnosno silu vas hrskog gospoda, može da prođe tu stražu. I zato su naši sveti mučenici, braći i sestri, naši sveti predsi, bili tako, da kažemo, bezbjedni, tako snažni, jer oni su živjeli na tom nivou i sa tog nivoua su posmatrali svijet koji u zlu leži, koji se raspada raznim bolestima, grijesima i strastima. I nizu se bojali njihovih prijetnjih, njihovih gonjenja. Znamo kakvu su odvažnost projavljivali u strašnim progonima koje naša sveta crkva doživljavala. Tako da i danas gospod nas poziva da mu priđa, da povjerujem u njega vas kraslo, i sestri. I da nas svojim vaskrsenjem obuhvati, blagoslovi i zaštiti od naleta duha ovoga svijeta. A taj duh je pun smrti, pun troleže, puno laži i pun raspadanje i smraži. Zato, braćo i sestre, iskoristimo ovu veliku mogućnost koju nam crkva nudi. I probajmo kako ta harmonika svira. Nemojmo samo jedno i to poslenje dugme da dodirujemo, nego i uzmimo i probajmo da sviramo njome, braćo i sves, jer naša pravoslovna crkva ima ogromne mogućnosti i širok spektar raznih i predivnih tonova. Zato su sveta bogoslužanja svoje vrsne dirke, braćo i sestri, pa kad dodirnemo vaskršnje jutrenje, dodirnemo, vidimo, otvorimo klavir, otvorimo sve te bogoslužbene tekstove, vidimo kako su to neke nebeske melodije, vaskršnje večernje, vaskršnje jutrenje, vidimo tamo neku čudesnu radost, čudesnu radost, istinsku radost, radost kojom su se radovali naši svetitelji, braćo i sestri, I ostavili nama u nasledstvo da i, da i naša radost to bude. To je čista, provjerena radost koja je istestirana, braćo i sestre, smrću, kako rekao se, i vremenu. Zato je mnogo važno da se vratimo crkvi na pravi način, da se vratimo vaskarskom gospodu, da povjerujemo u njega. A ova vaskričnja evanđele su vrlo je zanimljiva. Zašto? Zato što na jedan divan način, razumijevajući slabost ljudske prirode, pomažu svabom čovjeku da povjeruje da je Gospod zaista ustao iz mrtvih. Čuli ste kako sveti apostol Petar, tada još uvijek, Petar još nije postao apostol, iako je već bio prizvan, ali duh sveti još nije si išao na njega. Kad Marija Magdalina i žene oko nje dođu, ko njih i kažu, je kažu prazan je grobno, Vidjeli smo i angela koji nam rekoše da je ustao iz groba. Oni im sve to pričaju, braću se, kao što bi neka sestra od vas došla i rekla. Nema, kaže gospoda, u grobu. A apostol Petar, budući apostol i apostol i drugi, misle da one buncaju, pazite, vrlo važni trenutci, misle da žene buncaju, da su pod nekim utiskom, da se nešto... Dešava se njima da ne govor, da nisu pri sebi. I sami odlaze, sam Petar odlazi na grob da vidi šta se to desilo. I vidi zaista prazan grob i pokrove gdje leže savijeni. Tako da je mnogo važno da ta evanđelja čujemo, jer ona, braćo i seste, potpuno poštuju našu palost. Pad naše prke i polako podižu našu vjeru sa tim snažnim svjerođanstvima, imamo tamo, sjećate da se, i apostolom tom, koji dodiruje prstom, a neko do da gospodu. Do te mjere, vrati i sestre, gospod Vrat i našeg palost i pomoć, i da prstima dodirujemo poštojim u stavom iz groba. taj vrst mnogo važni, I držajući se njim, i po vaku, ili vjeru, možda po prvi put, neki od nas, da je gospod zaista ustao iz protivih, a neki je možda obnavaju poklove pavlje. Jer moram imati temelj, naša vjera je temelj nad vjera. On, mi moramo imati temelj, moramo imati dogma. Pravo smo ih rišeni, ne možemo bude kdo smo ih rišeni. Ako nema temelj, ako mu nema korijen. A šta je temelj naše vjera? I gdje je nje korijen? U svetom imađeru, braći i sest. Upravo u tim pričanih. I ne samo naše vjera, nego vjere svih, bravo svadi Hrišća. Pa su sveti apostovi da su išli od toga vjera? Čemu su pričali, braći i sest? Tim raznim nalodima, barbara, neznamošcima, idolo populice, koja bi o njihovo priča? Priča o vaske svom krisu. I te priče su temelj svih krišćana vrločnih sestra do dana današnjega. Zato je mnogo važno, jer evo vrijeme i nas ti zelo na i sad smo da se im sami do takve minutih kriječi, tako važni tako temeljni, da nam ima temelj I da nam nada ima, и da nam život ima ima korijen. A taj korijen, braćo i sestre, i taj temelj, jeste vaskrski gospod, vaskrski bogo čovjek. Dakle, vjera vaskrskog čovjeka, vjera u mogućnost da čovjek vaskrsava. Vjera, braćo i sestre, u mogućnost da i mi možemo da pa smo smo i Bogu čovodili. E to je, brađe i sest, istinita vjera, istinska vjera i tu plodova da budu. A plod takve vjere jeste nada, čvrsta nada, nada, besmrtna nada i vjera onoga koji nam je svojom smrću, svojim stradanjem, svojom smrću, svojim vas kresenjem život vjezda. A to nam niko ne može obezbijediti, brađe i sest onajdemo i ni sami, niko od naših križnjih, to može samo da pobezbiljiti i obezbiljiti Gospod naš Isus Hristus. Obezbiljeno, brati i sestri, ne povišicu, ne gdje ti Znate, ne neko je zdravljeno, obezbiljeno, brati i sestri, život, vječni. Zato, Dužni smo da mu zapragodavali, dužni smo da mu zahvalili Bođu se, a to ne možemo bolje uraditi i ispravnije, jer to da zahvaljivati se Bogom. Nije lahko. to mi sam nikad ne razumovili. Zato crkva, zato su tu sveti da nam pomognu, da nam napišu šta da kaže nam Gospod. Ma koliko se naše srce malo ne ne razvrljano je još da li da Bogu samo Bogu da Bogudar pa imamo te svete bogoslužbene tekstove ove himne koje pjeva volje svesno i Bogu svesno ni ispod punu ali makar se i usne osveštavaju ako ništa drugo angeli božji uživaju kad slušaju te himne i ako holo često ljudi koji pjevaju u što pjevaju i potpuno onako rasijaju svemu stupim, ali anđeli se vesele i demoni plaču. Zato je došlo i sve se veliki da blagoslovna mila, veliki dar, to što imamo imalo ovde što su mi sveti oci doneli i velika mogućnost da budemo zaista bespumni i velika obaveza da Gospodu sa zahvalim. I večeras i svakog dana, posebno subotom uveče, subota večer je već dan i nedeljom na svetloj miturgiji. Daj Bože da što više nas učestvuje u svetloj miturgiji time, što će primiti tijelu i krv vaslijsko gospodine. I to je, braći i sestre, u noća praznovanje. To je u vremenu i u prostoru maksimum. Više od toga se ne može. A možemo svi, braći i se to, ako hoćemo, Bog je obezbijedio Bogu naša slava i Hristus, vas, vas. hvala. Hristos vas nas.